Və sonra müəllif 48-ci bölmədən danışıb, buyuru ki, mən tərkə bəğdəl ixtiyar məxafatan ən yəqsura fəhmu bəğdun nəs, ən hu fəyəqa fi əşəddin minhu. Və sonra deməli, müəllif belə bir bölmə gətirir ki, yəni kimsə öz ixtiyarını, yəni tərk edir, yəni, istədiyi bir şeyi tərk edir ki, yəni qorxur ki, yəni, ona e, kimin qarşısını elə, eləcəyi, edəcəyi insanların yəni, fəhmi az olsun və onlar o əməli müqaməli daha pis munkara tüsünər, daha pis yəni, hala tüsünər. Yəni insan e, nə isə eləmək istəyir, ancaq e, pis başa düşəcəklərinin həmən əməli nəyini yiyir, yəni tərk edir. Yəni məqsəd də burada ondan gedir ki, əgər bir insan örnek götürüləsi bir insansa, istər məsəl üçün alim olsun, istər e, salihlərdən olsun, yəni müəyyən bir e, əməllər var ki, insanların onu tərk etməyə, hətta insanların, insanların o əməlləri tərk etməsi daha üstündür ki, çünki onlardan ibrət götür, nümunə götürənlər, yəni onu pis, yəni xatırlayırlar, yəni pis e, başa düşərlər, yəni deyə. Və burada da deməli e, İmam Muxtarəhəmməullah Aişə Radiyalanın qıssasını gətirib ki, deməli, əsvat İbn Zübeyrdən soruşur ki, deyir ki, İbn Zübeyr əsvada deyir ki, Aişə Radiyalanın sənə çox sirri nəsə sözlər deyirdi. Yəni, kəbə baliyası sənə demişdi, Onda Əsvad bür ki, bəli, e, Ayşə rədiyəllahu anha dedi ki, yəni peyğəmbərə mə Ayşə rədiyəllahu anha dedi ki, əgər sənin qoymun İslamda təzə olmasaydılar, mən deyir Kəbəni, Kəbədə 2 dənə qapaq Bir tərəfindən girsinlər, o bir tərəfindən çıxsınlar. Və bu qıssə də Ummidə İbn Zubeyr, İbn Zubeyrinin Deməli, Yezidin xəlifəliyi dövründə Yezidə bəyyət etməyib Məkkəyə, yəni, gətməsi ərəfəsindədir. Çünki Yezidə bir neçə nəfər yəni, bəyyət etməmişsə, onlardan biri də Abdullah bin Zübeyr idi və Abdullah bin Zübeyr, yəni, Məkkədə artıq e, insanlar öz xəlifəliyini belə desək, yəni, elan eləmişdi, əmirliyini elan eləmişdi, yəni, müstəqil yəni, bir yəni, dövlət kimi və, e, deməli, Yezidin də adamları və ə, qoşunun rəhbərləri şərikətdələri bəs həmin Abla ibn Zubeyr Məkkədə olmaqdı. Məkkəyə möhkəm topla. Yəni top deyəndə yəni ki atəşləndəyil, mincanaq deyil, yəni daşlarla tullanmaq vasitəsi yəni, Kəbənin bir neçə illərini, yəni, xarab etmişlər. Və Abla ibn Zubeyr isə deməli Kəbə haqqında soruşanda ona bu qıssa bildirilir. Və e, Abdullah ibn Zübeyriyənin iştiyahı dedir ki, yəni Peyğambə İsləm bu əməli istəyirdi eləmək. Yəni Peyğambə İsləm istəyirdi ki, kəbədən iki dənə qapatsın, yəni birindən girsinlər, obəsindən çıxsınlar. Ancaq Peyğambə İsləm əməli tərk etdi. Ona görə ki, insanlar nədir? İslamda yenidirlər. Yəni, Kəbə cahəliyyə dövründə ərəblərin gözün qabağında müşərrəf idi, yəni şərafətli idi, kəramətli idi, yəni xüsusi önəmi var idi Kəbənin. Əgər Peyğambə S.S. insanlar, yəni Kəbə əhəli, e, Məhk İslama gələn kimi dərhal Peyğambə S.S. Kəbəni söküb, oradan bir dənə qapı atısaydı, çünki ilkin e, İbrahim ə.sələm vaxtına tikilən Kəbənin iki qapısı var idi. Və Peyğambə bu əməli artıq Kəbə camatları, Qureyş cam Pis gələrdir ki, bax buna, bax gələn kimi kəbəni sökdü, dağıtdı, ki, yəni, qapaq, neynədir və s. Və, və Peyğaməcəm bu istədiyi əməli insanlara görə neynədir? Tərk elədir. Yəni, nəyə görə? Çünki onlar daha pis başa düşərlər deyə, yəni, daha azğınlaşırlar, yəni, Peyğaməcəm əməlini düz anlamazlar deyə. Və bugünkü gündə, yəni, bəzi əməllər var ki, hətta elmin bir qismi də var ki, insanlar onu düzbaşa düşməzlər deyə, o da tərk oluna bilər. Yəni, şərt deyil ki, hökməyən bilsin, nəraqə olsunlar. Necə, biz inşallah bundan sonra Muazı bin Cəbər radiyalarının qıssasını hətsin, yəni, işləcəyik. Və ancaq Abulay bin Zübeyir isə, məhz Peyğəmbər salısa o səbəbdən etmədiyini zənn edib, artıq, Onu e, səbəbi aradan qaldırsın zənn elədi və Kəbənə o birisi tərəfindən qapaq açdı. Kəbədən qapaq açdı və sonra isə artıq yəzdin yəni, adamları müəyyən bir vaxtdan sonra Abla bin Zubeyr, yəni hələ ki qətli etdirənə su artıq Kəbəni tamamilə e, ondan azad eləyəndən sonra və onlar yenidən Kəbəni nə etdilər? Kəbəni sökülüb təzən qapını, yəni bağladılar. Və artıq həmin dövrün, yəni sələf e, alimlərlə qeyd edirlər ki, onlar artıq həmən əmrlərə nəhsət etdi ki, artıq siz kəbəni oyun oyuncağa söndərsiniz, yəni istehzaya söndərsiniz ki, bir viz qapatsınız, bir viz bağlısınız və bugünə kimdə e, heç vaxt kəbə daha əl dəyilməyib. Yəni, həmən bu bugünə kim kəbə yəni, əl dəyilməyib. Və burada da müəllifin qeyd etdiyi kimi, yəni insan, e, insanların, yəni bir insan öz istədiyi bir əməli, yəni şəriyyətə müvafiq olan bir əməli yəni, e, şəraitdə zid olmayan bir əməllə əvəz edə bilər. Yəni e, Kəbədən qapaq çıxmaq əgər əfsər idisə və e, Kəbənin bir qapısı olması da o da xeyrlidir və insanların o düzgün anlamasına görə, yəni e, əfzəli ondan aşağı ilə əvəz etmək, yəni olar. ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.